Зарнинка логника коливається і коливається, і вже, здається, виходить з лісової землі, немов квітка папороті. І ще та квітка папороті і всі скарби під нею супроти сполоханих вій, які оберігають жіночу таїну, жіночу принаду. Де ти взялась на безталанн наше? Не творі вона близьмета на Данила Бондаренка, який у тяжкому смутку сидів на вирваному буревінім дереві. Що ж у нього? Чи не трапилось чогось із Медославою? Данило, побачивши близняць проквола, наче після хвороби підвівся з дерева, мовчки кивнув братам притолоченим чубом, у якому тремтів сухий листок. Що з вами, Данило Максимовичу? Не питайте, хлопці. Зморщився і з огидою копнув носаком чорну поліцейську шинелю, яка чогось лежала біля його ніг. «Як же не питати, коли журба їсть вас?» Ну, їсть, жаре. такої, ще не мав. Ви знаєте, була в мене лиха година, а зараз ще гірше, і замовк. «Розказуйте», – стурбувалися брати і стали з двох боків біля Данила. «Що ж розказувати?» Враз на когось обізлився чоловік і знову чоботом копнув поліцейську одяганку. «Оце ж маю напнути на себе чортову шкуру і стати поліцаєм. Весело?» «Не дуже», – переглянулись, брати. «За що ж вам така покута чи кара?» «Спитайте в сайдака. Заварив цю кашу. Лежить, зі смертю бореться, а всяку всячину вигадує. Коли ця каша Сагайдакова, то та виходить так треба, похнюпились брати. А мені від цього треба легше. Я краще б у самісіньке пекло пішов битися з чортами, аби тільки не задягати бісівської шкури. Як на мене в ній подивляться і що подумають люди». «Та гарно вони подумають», – погодився Роман, перед яким і досі не згасло зернятку вогню. «І все одно добре, що посилають вас, а не нас». Оце так!» – аж здригнувся Данило і вже в'їдливо. «Дуже вдячний за щирість». «То ви не так зрозуміли нас?» – захвилювався Василь. «Ми теж пішли б, аби послали, але з цього менше було б толку. Побачили б якогось фашистського чина» і зразу б вгатили в нього порцію свинцю. А у вас є Ви б скоріше зжували цей свинець, ніж задурно випустити його. Сагайда голова. Спасибі на цьому, не розпогодився Данило. Ви ж не витримані. Коли буду повертатися в ліси, не зрешитіть цю чортову шкуру, яку вже зараз треба натягати на плечі. Способляйте, хлопці, бо поки що сам не можу. Нам потрібний цей клопіт, ніби невдоволено забубонів Роман Давайте спалимо чортову шкуру Як спалимо? Здивувався Данилов Звичайно, ісінько Ховає очі від нього Роман Я розкладаю вогнище, Василь бурляє в нього цю лахманину А ви будете глядачем Що ж протім глядачеві скаже Сагайдак А це вже його справа Ми палимо, ви звітруєте «Лепетун!» бахнув рукою Данило і нарешті посміхнувся і знову насупився. «Все одно зараз піду до нього». Коли не шкода нігі гонору, то йдіть, роблено позіхнув Роман. Однак нічого вже не пособить вам. Як ми прохали, щоб не посилав Яринку в ту задрипану корчму, то що раки півдня пекли на пиках. Що буде, то буде». «А гіршого не додасть!» І, махнувши рукою, пішов до землянки Сагайдака. «А шинеля?» – гукнули близнята. Данило обернувся, з ненавистю глянув на чорний з розкинутими рукавами жмут. «Хай лежить гидомирна!» Він на землянки Сагайдака його радісно зустрів Петро Соломаха, охопив ручищами велетнє. «Чого такий веселий?» – буркнув Данило. «Бо привез целый властах мин».